וימצאוהו המורים אנשים בקשת, ויחל מאוד מהמורים. ויאמר שאול לנוסח אליו, שלא פחר בך ודוקרני, ו... ופן יבואו הערלים האלה, ודקרוני, והתעללו בי. ולא אבה נוסח אליו, כי ירא מאוד, וייקח שאול את החרב, ויפול עליה. וירא נוסח אליו כי מת שאול, ויפול גם הוא על חרבו וימות עמו. וימות שאול ושלושת בניו ונוסח אליו גם כל אנשיו ביום ההוא יחדיו. ויראו אנשי ישראל אשר בעבר העמק ואשר בעבר הירדן כי נסו אנשי ישראל.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 וישלחו בארץ פלישתים סביב לבשר בית עצביהם ואת העם. וישימו את כליו בית עשטרות ואת גבייתו תקעו בחומת בית שם. וישמעו אליו יושבי יבש גלעד את אשר עשו פלישתים לשאול. ויקומו כל איש חיל וילכו כל הלילה וייקחו את גביית שאול ואת גביות בניו מחומת בית שם, ויבואו יבשה, וישרפו אותם שם. וייקחו את עצמותיהם, ויקברו תחת האשל ביבשה, ויצומו שבעת ימים.